Дари и Лили са заедно от 14 години, запознават се още в гимназията, женят се в Великобритания, но българските институции не признават брака им, защото това е еднополов брак. Тяхното семейство е подкрепено и пред камерата на София Прайд 2023 от брата на Дари Иво, който тази седмица сключва, как да го кажа, традиционен брак с неговата партньорка. Дари и Лили са сега гости в студиото на Хоризондо Объд, в навечерието на София. Прайд. Най-голямото шествие в защита на човешките права в България, което е в събота на 17 юни. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Защо? И всъщност лесно ли се взима едно такова решение? Две жени като вас в брак... Не признаван от българските закони, да излязат с лицата си, ако не се лъжаста, на един от билбордовете за София Прайд, а знаем, че част от тези билбордове бяха вандализирани. Беше много лесно и без никакво замисляне взех това решение. Ние като цяло не сме по никакъв начин скрити и живеем живота си така както ни се иска да бъде, освен с, нали, разбира се, малкото затруднение от чисто прагматична гледна точка. Административно имате предвид? Да, административно. Добре, не ви ли е страх, когато виждаме една такава, как да кажа, висока степен на радикализация в обществото ни? Видяхме го и в случката пред Кино Одеон, когато група крайно десни радикализирани лица спряха прожекцията на филм, който се състезава в момента за голямата награда на Европейския парламент. Един бългийски игрален филм. Невъзможно е съвсем да няма страх. Честно казано, страх ме е от радикализацията не само по отношение на ЛГБТ и правата. Тя е повсеместна в момента и в последните години се изостря все повече. Но истината е, че в общественото пространство трябва да има, ако може, малко повече примери за гей хора, за да може да се излезе от стереотипното мислене и говорене. Единственото, което представлява трудност за мене едно така доста смазващо чувство за отговорност пред една цяла общност, защото знаем, че аз в никакъв случай не мога да съм говорител на всички, но за широката общественост, когато става въпрос за малцинства това, което виждат се приписва на цялата група. Не знам дали точно вашия билборд, билборда с вашите лица беше вандализиран. Ако човек види какво може символно да се случи с неговото изображение, няма как да не ви мине през ума, че примерно ако вие двете се държите за ръка на улицата, може да предизвикате и физическа реакция. Случвало ли се, впрочем? Не се е случвало. А и аз самата... Честно казано, не се замислям за такива неща. Може би в един момент би се оказало грешка от моя страна, но. По-скоро се притеснявам за начина по който Лили ли се чувства, защото и аз осъзнавам, че понякога нали, моето спокойствие не отразява семейното ни мнение по въпроса. Откъде идва разликата? Мисля го. Мисля го през цялото време. Винаги е, имам едно на ум, да. Когато се хващаме за ръка, когато сме просто физически по-близо една до друга, имам си е, правило винаги първо се оглеждам къде сме, кой е там. Ако сме примерно в някой от крайните квартали вечер, това е категорично а, не. Mm -hmm. Не се поема такъв риск, поне от мен. Страх може би е много силна дума, защото не бих казвала, че съм оплашена, но винаги винаги имам едно на ум. И това мисля, че въжи за много хора За щастие, да, физическа агресия не сме преживявали Но сме преживявали подвиквания Заплахи Риски има и те е страх И всъщност нещо, което нашия билборд Поне доколкото видях не беше тежко вандализиран Имаше някакви обидни стикери Но това, да лечем, ще го преживеем Но когато видя билборда на други гей хора Някои от тях познати Някои от тях приятели Задраскани Разкъсани, задраскани лицата на деца. Това нещо го усещам и аз, да, и усещам, че в очите на многото те са аз, аз съм те, няма значение за тях кой ще бъде. Те просто виждат гей човек и това предизвиква агресия в тях. И да, за това тези престъпления и тази реч са малко по-специални, защото нараняват не само този към когото са насочени. Защото ние просто знаем, че този човек не е. Не са към него поради някаква конкретна причина, а просто защото е гей. И ако не е той, може да съм аз. Вие сключвате брака ви в Великобритания. Как взехте решението да се върнете в България и искали някаква особена, как да го нарека? Смелост или пък? А, надежда, може би, че България е достойна европейска държава, тъй като в повечето европейски страни няма посегателства нито форми на насилие спрямо гей общностите? Действително като правило е по-лесно в страни от Европейския съюз да, да живееш по-спокойно, когато си член на нашата общност. А ние имаме много нещата, които ни свързват. Имаме семейства, имаме огромен кръг от приятели, близки хора, които правят живота ни това, което има смисъл. Напоследък започваме малко да се замисляме дали да не търсим някакъв друг вариант, но на мен много ми се иска да, да сме си тук, да сме при, при ситки при близките. А всъщност, вероятно, ще ви върне малко назад, но съм сигурна, че за нашите слушатели е интересно. Имаше ли някакъв проблем при разкриването пред близките? Страхувахте ли се, че може да срещнете неудобрение? Аз виждам, че на този билборд и на този плакат, с който всъщност ви участвате с лицата си, сте подкрепени от брата. На... Да, от, брат. от вашия брат. Дари, а, Който доколкото разбирам тази седмица сключва брак, традиционно семейство, както да. биха казали някой, с неговата партньорка. Да. Беше ли трудно в този момент, в който разкривате, че сте с различна сексу... сексуална ориентация? Ами аз честно казано, не съм изпитвала някаква драма с себе си, но изпитвах а, доста големи задръжки да говоря по този въпрос с семейството си. Основно заради не знам как да го нарека, начин по който биха могли да се притеснят и да, да им разбия мечтите за своя живот, тъй като те искат, както всяко семейство, да да изживея живота си, възможно, най-добре. А начина по който ние го живеем не е лесен. И затова имах дълго време затруднения, но след това в един момент всичко се случи, в момент всичко се случи, оказа се, че на този ръп вече сме доста добре и прекарваме времето си с моите роднини и с нейните роднини по поравно. Срещате разбиране, въпреки вашите притеснения, въпреки да. така, представата, че това е много трудно разбираемо. Всъщност, който истински ви обича, ви обича независимо че по-различни от останалите. Аз срещам разбиране от самото начало. Общо взето, в момента, в който изясних за себе си каква е ситуацията и вече събрах пред себе си смелостта да го нарека каквото е, защото това ми отне доста години. Много скоро след това казах на сестра си, на майка си, а, с баща си не избързах толкова много, но той се досети сам. Да, използваме термина различни, но всъщност това, което на мен ми харесва е, че никога не съм получавал от тях различно третиране. Сестра ми също е семейна. Впрочем, те също трябваше да бъдат на този билборд. Щеше да бъде наистина доста голяма снимка. Те двамата с детенството, но то, разбира се, се разболя като всяко две годишно дете. Нормалните неща, които се случват сестра... в, в семействата. Колкото и да са различни те? Сега, как Ви възприемат извън вашите семейни среди? Знаеха ли, примерно, на мястото, където работите, че живеете като еднополова двойка, че, примерно, гаджето на всяка от Вас не е мъж, а е, е жена? Единични дребни коментари. За вече почти 20 години, в които аз работя, никъде не съм била скрита, Факт е, че последните 10 години работим като фрийлансери, така че ситуацията с колегите е малко по-различна. Но да, дори и тези, с които в момента си говорим онлайн, не крия каква е ситуацията ми. Така ли е и за Дари? Да, на мен по-голямата част от професионалния ми живот е успоредно с Лили. Много добре се чувстваме с хората, с които работим и включително извън работа имаме лични отношения и ходим, да кажем, на море заедно. Каква е професионалната област, в която работите? преводачи сме и двете. Вечният горещ картоф, в български условия той изглежда е в темата за децата. Виждаме как се мобилизират крайно десни и религиозни организации в това отношение, осиновяване на деца, асистирана репродукция, вписване, акта за раждане на това дете, дали ще включва родителите, ако това са еднополова двойка. Какво според вас една двойка, като вашата, би имала нужда да види в българското законодателство? Мислим, разбира се, в тази посока. Ние лично все още нямаме деца, но факт е, че вече много еднополови двойки в България отглеждат деца. В нашето най-близко обкръжение са няколко в по-широкото още повече. Нещо изключително Важно, а когато говорим за защита на децата, е да защитим на децата от това да са неразпознаваеми за единия си родител. Легално. Факта е, че в сегашната ситуация има един родител, дали е мъж или жена, защото в България има и двойки мъже, които отглеждат деца. Другия родител на практика не присъства документално никъде в живота на това дете. И едната страна е, разбира се, неговата липса на права върху детето, но мисля, много важно е липсата на право на детето, свързано с единия му родител. Защото, да, налагане са да влизаме в драматични сценарии, но те не са нереалистични, защото имахме такъв случай. Когато се случи така, че единият родител почине и този родител е биологичния или документалния осиновител, това дете губи и двамата си родители в този момент защото другия няма никакво законово право и е оставен абсолютно на, на произвола на семейството, примерно, което придобива правата да отглежда това дете. А в а, нашите ситуации, да, ние създари мога да кажа, че имаме късмет със семействата си. Не всички се радват на, на такова отношение, не всички могат да са спокойни и да имат доверие на това, какво би се случило, ако членовете на тяхното семейство трябва да взимат такива съществени решения. Така че да, трябва да има правно признаване на втория родител, трябва да има някакво правно признаване на двойките ни като такива, с всичките права и задължения, които проистичат. Не настоявам да се казва брак, честно казано. Би било приятно в някакъв момент в бъдещето да имаме самочувствието, че наистина сме равноправни и няма различни правни институти за едните и другите, но на този етап това, което има значение за нас, е да съществува правна форма, която да урежда административните въпроси, които са свързани с всяко едно семейство и за които много хора всъщност не си дават сметка. Ние малко сме принудени да мислим за това, но и много разнополови двойки, традиционни, както ги наричаме, които е, живеят без брак, мисля не си дават сметка какви затруднения и проблеми биха могли да имат, защото не са узаконили връзката си. Разликата разбира се, че те имат избор. Аз съм чувала този аргумент от а, хетеросексуални а, двойки, които казват ми, ние си живеем без брак. Защо е толкова важно за гей общностите да има легализиране на еднополовите бракове, когато бракът също претърпява големи трансформации в съвременното общество? Защо им е нужно? Но вие го обяснявате добре, включително и заради интереса на детето. Законите би трябвало да отразяват реалността, а реалността е такава. Няма как да се подмате под килима, че съществува хора като, като вас. Как мислите на хомосексуалните мъже или на хомосексуалните жени им е по-трудно в общество като нашето, което е все още доминирано от така демонстративен мъчизъм? Виждаме го и в политиката. Обедена съм, че на хомосексуалните мъже е по-трудно. При тях много по-лесно се прекрачва границата и се стига до физическо насилие. При нас, както казах, това не се е случвало. За щастие в Близкия ни кръг от гейжени също не се е случвало, което не е гаранция, че е невъзможно, защото всъщност преди няколко години имаше случай на една позната, той дори беше медийно отразен, която просто беше нападната от абсолютно непознат човек, ударена в лицето, изгуби няколко зъба. Да, гейжените имат проблем, но при мъжете със сигурност си е по-съществен. У нас е ясно, че има сериозна нетърпимост към това един мъж да е нещо различно от стереотипа. А ако трябва да сме честни, не се агресира толкова много, но социалната настройка, която усещам, е, че и при жените има много съществен стереотип, и аз лично в голяма част от живота си, защото съм отгледана, аз съм дете на това общество, и съм и набити в главата определени неща. Съм се чувствала некомфортно, защото съм имала чувството, че не съм достатъчно женствена спрямо това, което България казва, че кажи ли, че единствения стандарт, как трябва да изглежда една жена. Или един мъж? Още едно от тъ, клишетата – да не парадират. Да живеят в е, еднополови партньорски двойки, обаче да не парадират. И това се свързва с е, е, гей прайда, е, гей парада, може би и заради съвпадението, звуковото съвпадение на български. Иначе има много сериозна разлика. Това просто е шествие за права навсякъде по света. Но как реагирате, когато чуете ето това клише? Защо парадират? Това клише е нещо, което действа ни. Това не е за мен Парадиране, нали? Основно заради принципните разлики между парада, да кажем, този на 6 май, военния, и това нещо, което се случва по време на София Прайт. Но парадирането е нещо, което има много негативна конотация и с нея се използва. Докато ние искаме да намерим някаква видимост, защото факт е, че огромна част от нашето общество, от нашата общност в обществото а, живее скрито, живее неспокойно и това е един ден в годината, в който тези хора могат да имат сигурността да излязат сред себеподобни, сред хора, които могат да се бъдат спокойни и да се види всъщност колко голяма е масата, защото това е един огромен процент. И че ви има. И, и колко възможно. е разнолика тази и маса. Е и да, а, факта е, че това, което а, наричаме парадиране, това не е целта да се покажем какви сме. Защото ние сме много различни. Целта е да се покажем че сме, че ви има. Да. Много ви благодаря Лили и Дари, двете жени, които живеят вече повече от 10 години, почти 15, като еднополова двойка, с брак в Великобритания, техният щастлив брак, както и тяхната различна сексуална ориентация, остават препани камък в българското законодателство, нещо, което пък дава основание на радикални и шумни политически формации да упражняват насилие спрямо хора като тях.